while you're here I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love precious I have a dream you know lucky and for that this is excuse me a damn fine cup of coffee I will Hjärtligt varmt välkomna tillbaka till Det borde du veta som sänder här varje torsdag Men det är faktiskt den sista torsdagen för våren 2017 som vi sänder, det borde du veta på en torsdag Peter Rappelqvist heter jag och jag har med mig Johan Ågren, precis som för förra veckan eh, Vad jag Visst? med? Nej. Nej, nej, det var Amanda. Förra, förra Jag vet inte, tydligen har jag, är jag helt ansiktsblind nu Jag, nej, men jag är väldigt lika Amanda. På flera sätt. Nej. Framförallt i hjärtat. Eh, och eh, jag har ju sagt fel på en av våra tävlandes namn idag också. Och igår. Men eh, framförallt idag alldeles precis innan sändning. Så nu hoppas jag att det kommer ihåg vad den heter. Mm, det är lite pinsamt. Ja, så det därför tänkte jag lämna till dig och presentera. Nej, ja, då hade, hade vi Astrid och eh, Felix. <laughs> Astrid och Felix. Ändå bra namn. Vilket gäng. Ja, vilket gäng. Det är faktiskt inte Astrid och Felix vi har här i studion. Utan det är Felicia Danielsson och Alice Hartvig. Bra, ja. det stämmer. Hur, hur är läget med er idag? Ja, det är bra. Ja, det, det är bra. Det, jag har fått sova länge i natt, det var skönt. Gud vad ja. skönt. Natt innan sov jag typ inget, så jag kompenserar. Det, det är en bra grej att göra, att kompensera. Men Felicia, du är ju tillbaka som vin tidigare vinnare av det, borde du veta. Mm. Eh, om det var och, tur eller skicklighet det vet man inte ja, vi, vi säger att det var skicklighet ja. eh, för, att, eh, det var det nu. för du slog ju poängrekord Om inte jag minns fel, eller hur Johan? Vi ändrar ju hela tiden i det här Men, Men eh, i finalen så hade hon Mest poäng under hela säsongen Men jag tror att hon var en del i eh, Någon gång under eh, säsongen Så fick hon jättemycket poäng också Jo, men det fick så känner ingen hon, hon, press, Alice. Ja, jag blir jättenervös. Men det, är, det är framförallt att vi ska sätta press på Felicia. Det är hon ja, det, som har ja, det, allt att förlora här. Det är jag som har att jag hon här bevisa. <laughs> jag måste liksom, här, om jag stepper ja, liksom. rätt. Om, om du inte förstår någonting som händer i programmet så är det lite katastrof. Ja. Alice, eh, du är med för första gången. Andra, andra. gången. Andra gången. Mm. Eh, känns det som liksom, alltså, att du har lite övertag på att det var alltså, mer nyligen du var med än vad Felicia var med? Nej, verkligen inte. Jag är med lite så här, någon måste förlora. Den inställningen har jag. Det är bra att kliva in i en tävling med att någon måste förlora, ja, ja. Men det kanske ja, så brukar jag också tänka. När, förutom när det börjar gå bra, då blir alltså det här då då blir väldigt om att, då blir det väldigt tråkigt om man inte vinner när man säger nära, men när man här, går det väldigt dåligt så säger jag ja jag måste ju förlora också. Det kan lika gärna vara jag för att man vet att vinsten är så långt borta. Då ja, gör inte precis. mycket. Ja. <laughs> Mental förberedelse. Ja. Taggade vi det här alltså. Ja, <laughs> så här, vi går ut med ett bang. Liksom. Det här är inte sista, det borde du veta för säsongen. Men jag sa att det är den sista på en torsdag. Precis. Men vi går att liksom avsluta med två tävlar som inte vill vinna. Jo, jag vill vinna. Men <laughs> det måste börja. Gå, alltså, om jag är nära så här, känner att oh, det här går bra då blir jag ju taggad. Så här, nu ska jag fan vinna det här. Men om man känner så att det här går ju skitdåligt då blir jag ju väldigt, då, Det är inte som att man tänker äh, det här går jag ändå att ta igen. Det gör inget att jag förlorar. Jag blir inte så ledsen om jag förlorar. Liksom. Okay. Det, det är okej. Okay. Ja. Vi får se hur det blir nästa fredag. Eh, för då är det ju våran säsongsfinal. Då sänder vi direkt från studentområdet här i PTO. Ankars som det heter. Alla är välkomna. Alla är hjärtligt välkomna. Man anmäler sig på plats. Man får vara i lag. Man kan vara så få som två. Eh, helst inte ensam för det är tråkigt. Eh, det är typ inte ett lag. Nej. Eh, man minst två typ max sex eh, så det blir liksom. Vi har satt max sex. Ja. inte typ. Okej, okay, vi, vi har satt max. sex för att det ska bli så många lag som möjligt. Om det kommer i som tlv per men ha i samma lag, men då får ni bli två lag, säger vi. Eller kommer de om då blir det två på fem. Det är bara så. Mm. Mm. Mm. Eh, nästa fredag får tre kör vi redan. Klockan tre. Det är som liksom klämda eftermiddag, picknick, 15.00. Det blir, blir roligt, och mysigt och trevligt. Nej, det är nästa fredag. Nu fokus på veckans avsnitt. Ja, det är torsdag. Det är torsdag. Och det är inte imorgon. Nej. Utan nästa. Just det. I alla fall, det är torsdag. Eh, Alice Hartvig och Felice som ska göra upp i det, det borde du veta. Johan, vad är det som väntar oss idag? Vem där, nyhetskvist? Vart fan ska vi och lightning round? Det är precis den ordningen vi ska wow. Och vi börjar med vem där. Yes, vem där. Det är det momentet som vi kallar för vem där, står det i manus. Det var jättekonstig övergång. Ja. Eh, och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som en viss logik ska gestalta en känd person. Den här personen är på viktigt, alltså inte fiktiv. När båda tävlande tror så veta vem det är vi söker, så säger personen sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp som de har framför oss. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng och efter 40 sekunder så får man givetvis en poäng. Efter det får du inga poäng, för då har du inte vetat. Är du förstått reglerna? Ja. Mm. Till alla där hemma också som lyssnar jag frågar vem där. Jag har satt på batteri och växellåda och bromsar. Nu kan du bygga på resten. Jag ska bara veta mycket för Det finns ju många som vill prissa. Flytta ut på landet till en naturintresserad och romantisk djurvän som gillar långa skogspromenader. Hej! Mm. <skratt> ja, Sen, eller jag låser in <laughs> måste lära dig slås, Svenne. Ja, träna på jag det är det. Slå han i magen. Oh, ja. svart <laughs> runt Svartfjäll så får du en tråkade ero. <laughs> ja, eh, Alice står fortfarande <laughs> frågande. Och har inte någon koll på vem det här är. Eh, Felicia ropade sitt namn ja. på tvåpoängsnivån. Är du säker på dem där? Ja, Ja, ja typ. För det var den enda personen i princip man hörde under det här klippet. Eh, ja, jag tror att det är Peter Bon för detta, Lena Fjäckel. Eh, det är stämmer. Det, det är stämmer. Ja. Ja. Inte Peter Bon, Peter uppfödd. Ja, men jag säga förr detta, Peterbo? Ja. Han men... föddes i PTO och sen är uppvuxen i Ja. Så att han, är mot, eh, FM, han är en motsatt resa mot känd från PTF med lådesmänniska Han får ändå ha en stjärna på Piteos uh, Walk of Fame. Ja. Wow. Det, det är någon slags liksom, mål. Man ska antingen hamna på Walk of Fame eller så ska man bli utsatt i årets mentala Pitebo. mentala? Ja, det är Spännande. som Nelson Mandela och Dolly Parton och grejer som har blivit det. Jaha. Det är med bliv. Alltså, pass... Har de blivit mentala, Peterbo? Ja, årets mentala Peterbo. Årets, men, alltså de utser årets pitebo, spelar mentala de Så är åres mentala säger något pris till. Kommer de hit? Nej, men Dolly Parta skickar ett brev till Petertidningen. Är utser... det piti-tidningen som utser? Jag tror det. Är det nu vi ska se fallet sant eller falskt? <laughs> Nej, inte än. Det här är faktiskt sant. <laughs> det är inte nu vi ska se. Alltså det, det var lurigt i början för att han säger så här kom igen Lena och jag bara håkan. Det är håkan tänker <laughs> ja. jag då. Men det, sen så gick det aldrig den vägen. Nej. Nej, det gjorde du inte den här gången. Snyggt jobbat. Ja, ja. men det betyder två poäng, en till Felicia. Yes. Rivstart. Ja, nu så kommer ju hon vilja vinna. Eh, ja, nu har jag. <laughs> ja. Men Johan, innan vi går vidare till nästa, vad var det vi hörde i det här inslaget om Lennart Jäkel? Ja, precis. Vi hörde, först så var det Så som i himlen, där han fick en guldbaggen-nominering för sin roll. Sen så går vi över till att höra Mulle Meck, som han ger rösten för i Mulle bygger bilar mer specifikt. Sen så har vi ett litet klipp från Jägarna som är en känd film som han också är delaktig i. Karevs i med naturen och sist så hör vi han i Pistrakt när han står och pratar in i en spegel och är Sven E. Även kallad Sven Erik. Så är det. Lennart Jäkel en lång historia framför kameran i Sverige. Nu går vi över i nyhetsquissen. Det är väldigt spännande. Nu ska vi se sant eller falskt vad det ta bara det. Yes! Ska jag berätta vad det händer? Det är en något gången. Eller vill du berätta, ska jag berätta? Nej, du kan ta. Ja. Du gör det så bra. Tack! <laughs> eh, Våra tävlen är en något gången som får svara sant eller falskt på de rubriker jag läser upp under en minut. Eh, ju fler man hinner desto mer poäng kan man få. Eh, och det är inga minuspoäng om man säger sant eller falskt helt enkelt. Och det är en tävling åt gången. Vi kommer börja med Felicia Danielsson, eller hur? Yes. Ja. Eh, Felicia, du har gjort det här förr. Ja. Mm. Är du redo den här gången? Jag hoppas det. Ja, då kör vi. Ika drog tillbaka sin egna sylt från försäljning tidigare i veckan. Det har ännu inte gått ut med någon orsak. Varför? Falskt. Det är falskt. Skådespelaren Nomi Rapaz släpper sin första klädkollektion. Samtidigt är hon klar för en ny storfilm. Eh, sant. Det är sant. Flera tusen bönder i norra Sverige har redan bett om försörjningsstöd av landstingen. Det är, det är den ovanligt sena våren som ställer till skördemarkerna. Eh, sant. Det är falskt. Nya siffror visar att två av fem personer över 45 inte kan simma. Svensk Simmedrott är väldigt oroad över i siffran. Falskt. Det är falskt. Världens dyraste örhänge såldes i veckan. Smyckena gick för cirka 60 miljoner kronor, alltså dyraste någonsin. Det är sant. Det är sant. Ett plan på väg från Köpenhamn till Tokyo var tvungen att vända när toaletten slutar att fungera. Det är sant. Det är sant. SVT avslöjade i veckan att friskolor oftare ger högre betyg till sina elever än de kommunala skolorna. Det är sant. Det är sant. En ny motor gör att turistflygplanen snart kommer att köra ännu fortare med ännu mindre miljöutsläpp. Det är sant. Det är Ingvar Kamprad inviger snart sin 5000 i IKEA-butik. Butiken är placerad i München, Tyskland. Det är falskt. Det, är falskt. det var det faktiskt. Du har nästan med alla ja, nyheter var bra. vi hade den här veckan. Alice känner att hon hade koll på det här. Hon hade väldigt bra koll. Ja, jag tror att det är typ två fel. Kanske. Något sånt där. Det var ändå ganska bra. Mycket var chansning. Man har ju 50% chans att svara rätt. Det är verkligen exakt så. Det är 50% chans man har. Eh, vi, vi lämnar Felicia och så kliver vi Alice. Yep. Är du redo? Jag är redo. Pang, pum. Folkhälsomyndigheten visar att den passiva rökningen har minskat på 10 år med över 50%. Falskt. Det är sant. Jaha. Ett nytt verk av konstnären Picasso har blivit känt. En kvinna i Michigan har ärvt en porslinsmålning värderat till flera miljoner. Falskt. Det är falskt. Gruvindustrin blir allt mer jämställd. Fler kvinnor än män har hittills i år blivit fast anställda inom branschen. Sant. Det är falskt. Datahackare hävdar att de får tag på den nya Pirates of the Caribbean-filmen och hotar att släppa den på nätet innan premiären om de inte får betalt. Oh Men gud, sant. Det är sant. Farmen Gutta kan inte längre gå. Ja, ah, Farmen Gutta. Det är ett inte smektat. Ah. Nu tar det min tid. Mm. Farmen Gutta kan inte längre gå. TV4 kommer att behöva göra om hela Farmen till den kommande säsongen. Falskt. Det är sant. Svenskarnas matvanor blir inte grönare Försäljningen av kött har inte minskat under det senaste året Sant, det är falskt oh, Arkeologer har hittat 17 bevarade mumier i centrala Egypten Ett av flera stora fynder det senaste året Falskt, det är sant 62% av alla svenskar reste utomlands under förra året 93% av dem reser inom Europa Sant, det är sant Antalet boksläpp väntas stiga markant under året Förlagen tror det är på grund av allas tillgång till datorer Som gör att vi skriver mer Sant, det är falskt Tyvärr är det ju falskt. Det är bra om folk skrev mer, tänker jag. Ja, så... mm. Nu ska du också få ja, det komma tillbaka Hej. Man blir ju glad för att vissa, man säger att någonting är falskt, och så, visar, så här, man tänker man så ja ah, Det där var bra, bra om det är sant. Och så, är ja. det, så säger man så här: falskt, och så var det sant, och då blir man glad. Mm. Till exempel att köttkonsumtionen faktiskt Precis. på något sätt börj börjar vända. Det kändes så bra för att vara sant. Mm. Men så var det sant. Det var ju härligt. Mm. Johan, vill du berätta hur gick det gick för dem? Det gick helt okej. Okay. Okay. <laughs> Tillsammans så har de 10 rätt Oj, starkt, Ändå, starkt. Ja, Hälften rätt på alla frågor mm. uh, Sen var det inte, båda hade inte hälften rätt Nej men det är en detalj som vi inte <laughs> behöver <-tesser>. hinna <laughs> ja, okay. okay. vi släpper det Och så eh, en liten hyllning eh, Spelar vi eh, eh, Låt eh, av Chris Cornell Som avled i sent igår kväll eh, Den amerikanska sångaren grunge sången han gjorde den här låten till en bondfilm. Den som knäcker vilken bondfilm det är. Eh, Johan är utom tävlan får en extra poäng efter låten. You know my name Chris Cornell här i det borde du veta på PTFM studentragning till 2,8. Jag slängde ut att den som tar vilken bondfilm den här är med i får en poäng av våra tävlande. Har vi någon gissning? Eh, Casino Royale gissar yes, jag på och Det är rätt, för Lisa Danielsson får en extra Va? poäng Men det skulle jag också rösta på <laughs> Då får Alice också en poäng Vi ja! <laughs> är så bara snälla i det här programmet eh, att <laughs> det, Gud förlåt vi, vi men Det är inte helt poängen. okej, då är det som att vi fick eh, inget också ja. Det är jättebra <laughs> Ja, nej, men Det var ju bara en liten extra grej som jag slängde in eh, för jag tycker Och att det jag visste ju inte, jag chansade på en mm. Men det var en bra chansning det var bra rätt. Chansning. Mm. Eh, Den är från 2009 har jag för mig Den här eh, filmen och låten Domare Johan, som är vår filmexpert, kollar upp det via sin telefon. 2008 släpptes låten 28 december. Så ja. det här kan vara verkligen att den släpptes cool. innan filmen kommer. Också. Mm. Ja. Jag var nära i alla fall. Det är kul att vara nära, men jag gillar det här rätt mer. Det, det var, jämnt, eller var det jämnt i nyhetskvissen? Uh, nej. Nej. <laughs> det, stod, det stod ju, ju 2-0 efter vart fans vi? Nej, efter vem där. Mm. Uh. Nu står det uh, 10-4 Ja yeah. Härligt <laughs> Och vem är det som leder? Det är Felicia Det är Felicia som leder med 10-4 när vi nu går över i någonting helt annat you be the fellowship of the ring. Right. Ska vi slänga in poäng här också? Om de kan kvartären <laughs> Som säger det där? Ja. Uh. Det är Pippin vad gissar du på? Ja, jag gissar också på det. På det. <laughs> Man har väl sett filmen? Han är ju den som har den här, den här irländska eller skotska dialekten. Where are we going? Second breakfast är han. Right. Where Varför are we film going? då? Uh, Lord of the Rings. Härskaringen den första. Har du inte sett, sett Härskaringen? Inte sett någon bondfilm, inte sett Härskarringen. Vad har du sett? Jag går nu. Sand <laughs> <laughs> of Music. Nej. Vi, ju, nej. <laughs> vi, pratar, vi pratar ju väldigt ofta om populärkultur i Jag har inte sett Sand of Music. Inte, inte hela. heller. Bara början. Jag har Då sett så. alla nazister i det. Fråga gånger. Mm. Eh, <laughs> I alla fall, vi är ju inne på resan. Eller vart fan ska vi som vi också kallar det? Eh, mm. Och Johan, vad betyder det? Det innebär att... Eh, Ja, att vi har ett resmål som vi når med fem stycken ledtrådar. Om den tävlande tror sig veta svaret ropar den ut sitt namn innan nästa poängnivås ledtråd börjar och skriver ner svaret på lappen som de har framför sig. Poängnivåerna är 5, 4, 3, 2, 1. Och har man, har man fel så får man noll poäng. Men ingen minuspoäng om man gissar fel. Så ta en chansning. Eh, hint Alice du ligger efter. Mm, tackar. Varsågod. Eh, vi drar igång. Fem poäng. I denna huvudstad bor 90 av befolkningen i lägenhet, och många av dem bor faktiskt helt ensamma. Vi ska också säga att låten inte har någonting med staden i på väg Jaha, till att göra. Okay. Precis. Jag, jag, jag brukar komma ihåg att säga det. Många singelhushåll och mycket lägenheter. Ja. Jag har ingen gissning här. Fyra poäng. Tätorten har inte mindre än elva kommuner, varav några helst ser sig själva som egna städer. Sa du att Kommun Tätorten har kommuner. Det är inte kommunen som har tätorter. Jag bara tänker att det är Tätorten har 11 kommuner. Tycker inte man kan, Tror inte man kan ha det. Men ok. <laughs> men ok. Jag har en, giss, har en tanke, men jag, du kan du kan köra vidare. för min del. <laughs> På tre poäng. Ja, men Felicia. Jag gick där på. Ska jag skriva då? Mm. Ja. Och medan Felicia skriver så fortsätter jag trepoängsnivån. Erik är den heliga i stan, även om både Göran och olika Kalle står på centrala platser i vår stad. Tyvärr får du alldeles inte gissa på den här nivån. Nej. Vad bra. Har du skrivit ner, Felicia? Ja. Två poäng. The Capital of Scandinavia är en titel det tjafsats en del av. Klart är dock att staden är den största i Norden. En del av staden borde hetat Västermalm, men gör inte det. Och alla tre bara kollade på mig där. Vad <laughs> det här borde du veta? Det är det programmet heter. Ja, ja. En poäng. Bring it up. Mälaren stor och regering. Välkommen till tunnelbanans enda stad i Sverige. Måste jag skriva nu? Om du, du, vill, måste, om du, om du vill gissa på inte. en poäng. Om du har en ja, poäng okay, så ja. är det dags att gissa nu. Varför gissar du på tre poäng är det? Hon gissade på tre eh, poäng. Så, att, kampa, så att jag kommer ihåg rätt. Jag dubbelkolla med dig, ja. eh, Så är vi klara med, med resan. Vi har tagit oss fram till ett resmål. Och, Felicia, som du gissade på den högsta nivån, så ber, ber vi dig gissa först. Jag gissade på Stockholm. Och Alice, vad visar du på? Ja, men det gjorde ju också. Ja, men titta, det är ju faktiskt i vår, vår huvudstad vi är jag, gick, är. jag trodde det redan på första, men jag tänkte det är lite för lite information för jag ska våga ta den. Ja. För jag men vet det... att det är jättemycket singelhushåll i Stockholm. Du tänkte helt rätt. Ja. Det är mycket singelhushåll i Stockholm, och det är alltså 90 procent av befolkningen bor i lägenheter. Mm. Det... Jag förstår inte att det var en svensk stad. Nej, det gör man inte på första. Då det... trodde du att vi var på väg? Nej, men jag visste inte ifall det bara var Sverige, i alla fall det bara, alltså ifall det var hela världen. Det är nog hela, hela världen. världen. Jag det, är det. Ja. men det råkade Okej. vara i Sverige. Det råkar det råkar råka. det, men jag, jag har hört någonstans att det typ är mest typ singelhusval i världen ja, i Stockholm. Så är det. Så är det. sjukt eller typ i Sverige. Eh, det är så här, folk enligt vårt manus så står det i Sverige. Ja, det som jag menar med tätorten har inte mindre än 11 kommuner. Det var att när, man, när jag kollade på definitionen av vad Stockholm är så finns det många definitioner och en definition är tätorten och då är inräknas alla kommuner i Ja, för det, jag tänker Storstockholm är ju liksom en grej. Precis, och Storstockholm är då att kallas en tätort. Mm, mm. Vilket är lite luddigt för oss som kallar... Ja, det, är, det är väldigt mycket olika nivåer ja, på Jag vill tänka att det finns tätorter inom en kommun. Ja. Också, tyckte jag Kiruna kommun är ju svinstor men det finns ju massa liksom, tätorter i Precis, Kiruna kommun. Precis, vilket gjorde att det, det blev... Jag förstår din, din fråga här. Men ja, det, för jag har varit väldigt förvirrad. Jag bara, fattar inte. till exempel till, till, till exempel Solna och Sundbyberg kallas ju själva för stad. Mm. Men, men som vi väl e är egen Sån är en kommun Och Huddinge, Danderyd etc Ekerö. Jag tyckte det var fantastiskt När du läste fyra poängen För då kom verkligen Stockholman inom dig fram För det är mycket ä och e i den Yes <laughs> <True story. laughs> eh, på, på tre poäng va Då hörde vi intro till orupslåt Stockholm I Stockholm är jag född Precis och sen Erik, Det är Sankt Erik som är en heliga Det är Sankt Eriks stad Eh, så Sankt Göran står ju centralt och även många kalle, alltså många av våra kungar som heter karl. står på centrala platser i staden ja, ja. Eh, The capital of Scandinavia har man hittat på att man är och så Kungsholmen hette ju Västermalm ett tag innan det blev Kungsholmen och det hänger ihop med att annat hette Södermalm, Norrmalm, Östermalm och så Västermalm bara försvann men det är Kungsholmen som är Västermalm Sen hörde vi Lasseberghagen alltså och Stockholm i mitt hjärta och så lite hintar där om tunnelbana och liknande Nog om Stockholm, kul att, kul att vara hemma det är det, nu kliver vi in i sista Lightning Round i den här säsongen. Typ. Mm, nej, vi vi avslöjar ganska lite, vi har planerat nästa veckas sändning <här> eh, så att vi vet inte riktigt vad som väntar själva. I alla fall, nu är det dags för Lightning Round och veckans tema är alltså fordon som Alexandra Örn har knepat upp massa frågor om. Johan, Lightning Round, vad är det som gäller för regler då? Eh... Uh... Det innebär att ja, ganska enkelt. Man säger sitt namn när man tror sig kunna svara på frågan. Den som svarar får frågan eller den som säger sitt namn först får frågan. Kan man inte svara så går frågan över till motståndare. Så är det. Är ni redo? Ja. ja men. Gud vad trevligt. Vad betyder bilmärket Volvo på latin? Felicia. Felicia. Vi rullar. Alice. Alice. Jag rullar. Det är rätt. ja oh, fakt. Vad <laughs> är Saab 2000 för fordon? Felicia. Felicia. Jag gissar ett flygplan då för att det ska bli lite lurigt. Det vet. Ja. Den modernare varianten av cykel uppfanns av John Kemp Starley. Vilket årtionde? Oh. Cykel? Den, känns den moderna cykel. Alltså som den ser ut med två hjul. <laughs> den moderna varianten. Med cykel med två hjul har funnits längre än så här. Utan det är den, den modernare. Med form. två lika stora hjul typ. Ja, Aha. Mm, lite så tänker jag. Då det kan är... jag gissa då Felicia. Mm. Um, vi säger eh, 30-talet. Fel. Ja, det tror jag kan vara 10, 20. Fel. 80. 80-talet. 80 mm, den moderna varianten har kom 85. Jag vet inte riktigt vad den moderna varianten är. Nej. Det får vi fråga Alexandra utanför problemet. Rymdrakett. Rymdrakett är ett fordon en privatperson kanske inte använder så ofta. Vem var den första människan i rymden? Oj, jag tänkte se på månen nu. Nej, i rymden. Ja, det är bara det jag också har. Ja. Ni är så amerikaniserade. Ja, jag, tänk, jag tänker det, nu är det någon ryss. Men jag vet inte vad den här ryssen heter. Ryssen heter Yuri Gagarin. Där ser man ja. Låten Drive By blev en hit och bandet som gjort låten har ett namn som är detsamma som ett slags fordon. Vilket är bandnamnet? Nej, här Kan jag inte. det någon annan låt med bandet? Mm. Hej Soul Sister. Jaha, oh, Alice. Alice. Train. Ja det, vet. det är det. Harry Potter färdas ofta med kvast Vad hette hans första kast? Felicia. Felicia. En inbusståtursen. Det är rätt. Ja, helt rätt. Jag har inte sett Harry Potter heller. Ja, ja, nej nej. nej. Är, det tror ja. eh, Lite körkortsteori vad är maxfarten för en tung bus när där alla har tillgång till bälte? Felicia Felicia. 100 kilometer timmen. timmen. Aston Martin AMRB 001 är världens hittills dyraste bil och kommer släppas 2018. Trots att bilen inte kan levereras ännu är alla exemplar sålda. För hur mycket ett styck? Svenska kronor. Oj. Våga gissa. Jättemycket svenska kronor. Bra gissning. Inga minuspoäng i det här Kör. Ja, Vi kommer att få fel båda två säkert. Eh, 560 000. Fel. Ja, tack. <laughs> Jag har leverat på miljoner. Jaha. fyra. Fyra miljoner. 34,2 oh, miljoner. 34 miljoner kronor. Jaha, oj, vilken dålig sanning. <skratt> <dåligning. skratt> <skratt> Vad kallas en båt med tre skrov? Oj, tre skrov? Jajemans. Kan man ha det? Tydligen. Mmm. <skratt> ja. En så kallad trimaran. Ja. Det finns Katamaran. Kat Katamaran två. Jag har hört. Flipper ah, ja. mm. då fattar jag. <skratt> är namnet på ett båtmärke, men också på en film. Vilka sorts djur är Flipper? Frisja. Ej, Dauphin. Ja, Världens första flygbolag som flög med luftskepp grundades 1909. Vilket land grundades det i? Frisja. Tänk jag att, någonting med Holland? Holland. Fel. Nej, flygande Rättsvaret Holland. Tyskland. <laughs> Tyskland. Vi tar den sista frågan. Vilken är den högsta hastighet traktorer får vara konstruerade för? Frisja. 45 km/h. Är det är fruktansvärt nära. 40. Det är, rätt. Det är helt rätt! Ja. Den sista poängen i programmet skickar vi till Alice. Ja, det men det ha. räcker ja. väl inte, Johan. Tänkte jag som EU-man. Medan Fruktorna. Johan räckte lite snabbt så känner ni att ni veta, borde veta någonting idag. Första människan i rymden? Herregud, ja, det, det borde jag veta. Alla dessa män måste ja. vi ha koll på. Nej. Ja, men Det är en viktig grej. Man, ja, här, man bara, Om man var första människan i rymden, är bara Neil Armstrong. Bara, han först på månen, man har varit i rymden innan. Ja. Men ja. så tänkte jag på hunden. Likea, ja. kan man likea. Eh, Johan <laughs> blev det Gud, så. Tack tack tack. Blev det så att Felicia be bevisar att hon är en värdig vinnare av säsong 3? Ja. Ja. ja. ja. Vad, vad vann hon med? Dubbelt så många poäng. Hur mycket är det då? <laughs> ja, det vet jag. 16, 14. <laughs> 18 mot 9. Mm. Mm. Det blev det. Grattis Felicia och vi är tillbaka mycket. om en vecka. Nästa fredag. Hej då.